Charles Lord, Nagy Károly, A sátálégió. Kockás Pierre önállósítja magát. Legporosabb s legforróbb sivatag a szahara. Kockás pedig a világ legönteltebb szamara. Rotond örmester olyan, mint a bolha. Kicsi, Fekete, állandóan ugrál, szívja az ember vérét, és írtani kellene. Mind a mellett, vagy talán éppen ezért, rengeteg része van abban, hogy az alanti események megtörténtek. Mert harratant őrmester nem olyan volna, mint a bolha, és általában ki lehetne számítani, hogy a következő pillanatban hová ugrik és kit csíp meg, akkor nekem nem kellett volna veszettül és esztelenül rohannom a sivatagban. Nem esett volna ki a kulacsom dugója, tárgyilagosan gondolkozhattam volna, nem tévedtem volna el, nem ismerkedhettem volna meg Ivonne-le Martinnel, s nem alakult volna meg a légió. Minden idők legfantasztikusabb együttese. Hát kérem, Ilyen kiszámíthatatlan következményei vannak annak, ha egy légionista még egy bolha csípéstől is fél. Rohantam Fort Miribeltől észak-keletre a kis Ánszulla oázison volt dolgom, pedig halaszthatatlan. Annyira halaszthatatlan, hogy mikor roton őrmester megvonta tőlem a kimenőt, mivel az egyik gombom, amelyen a legionisták egyenruhájára jellemző hétlángú gránát-dombornyomása díszelgett, leszakadt és elveszett, elhatároztam, hogy engedély nélkül távozom, Sőt a tilalom ellenére. Légionistának engedély nélkül, sőt a tilalom ellenére távozni, Általában későbbi rossz közérzetet jelent. Elképzelhetik, hogy mennyire fontos volt mégis a dolgom, Ánszullá, ha megtettem. Sokan most joggal azt hihetik, hogy szerelmi rendezvóra siettem Ánszullára. Hát ez megfelelő ok lenne, hogy halaszthatatlannak tartsam a dolgot? Hát nem. A praktikusabban gondolkodó olvasó ezek után nem gondolhat másra, mint hogy valami sürgős és halaszthatatlan üzleti megbeszélésem volt az említett óázison. Hát ez már azután igazán nyomós ok. Hát ez sem. Noha valami üzleti színezete a dolognak. Na jó, azért kellett mindenáron ánszullára jutnom. Mert Mehmedben Ibráhimnak lekötöttem néhány pofont határidőre. Szállítás 48 órán belül, ab oázis. Mi sem kétségtelenebb, mint hogy egy pontos és megbízható üzletember az ilyen határidőket feltétlenül betartja. Ha nem akarja, hogy üzletileg megbízhatatlannak tartsák barátai, ügyfelei és tisztelői. És ha elgondolom, hogy nem is a saját ügyemről volt szó, hát így talán még érthetetlenebb a dolog. Na, de az én szempontomból azonban érthető. Számomra a barátság sok kötelezettséget jelent. Igen, sokszor megtörtént már, hogy nem a magam ügyében és nem a magam érdekében pofoszkodtam. Na, hát ez is egy olyan ügy. Kötelezettségemet egy öntelt szamár miatt vállaltam. Mi sem természetesebb tehát, mint hogy a teljesítés elől semmiképpen nem térhettem ki. Na! Szóval, most már tudják, hogy kockás miatt történt az egész. Az van, hogy Mehmedben Ibrahim, az oázis közszeretetnek örvendő, nyugalmazott rablója és aktív kocsmárosa, Bizonyos becsmérlő, kielentéseket tett Kockás PR-re vonatkozóan. Amikor Kockás meghallotta, azonnal indulni akart, hogy elintézze a dolgot, de nyögve visszaesett az ágyra, mert a jobb bokája és a balcsuklója még mindig rettenetesen dagat volt. Ugyanis néhány nappal ezelőtt barátom inzultált egy tizenkét tagú tevekaravánt és hát mire sikerült mind a tizenkét embert megvernie, néhány sérülést és vicamodást szenvedett. Láttam, hogy erőlködik, és elkeseredetten hull vissza újra és újra az ágyár. Tudtam, hogy mi a kötelessége ilyenkor egy jó barátnak, aki úri embernek tartja magát, és tudtam, hogyan beszél ilyenkor egy gentleman. Na, hát úgy, ahogy én beszéltem. Aj, csak maradj nyugton, te főhülye! Ilyen állapotban nem lehet áll szullára menni. Hát, de hát, mikor, amikor... Jaj, oh, okvetlenül tép tépnem a veséjét. Aj, nem kell okvetlenül kitépned. Azt a vesét kitépheti más is. Még eredményben annak a vesének tökéletesen, mindegy, hogy kitépi ki. Na, pontos, hogy kint legyen. Na, tehát? kérdezte remény kedve, és rám nézett. Bólintottam. Oké, bízd rám. Majd én kitépem a veséjét annak a disznónak. És ha akarod, elhozom neked. – Természetesen közlöm majd vele, hogy a pofonokat te üzented. – Csak maradj nyugodtan, és gyógyítsd magad. – Te lor! Ha, ha ezt megteszed, én, én, én mindig, én, én soha… – Na, hagy, hagy csak, vágtam közbe. Úri emberek között az ilyesmi természetes. Megszorította a kezemet, szerencsére a sérült kezével, és hát így nem sokára magukhoz tértek elhalt körbeim. Én pedig készültem az útra. És ekkor történt a szerencsétlenség. Megcsípett a bolha. Már az erőt kapujában voltam, amikor megcsípett. Megfogta a jobb karomat, maga elé húzott, megforgatott, gúnyosan bólogatott, és köhögött hozzá. Tessék, ilyen az, amikor a bólha köhög. – Hát persze, persze! – mondta. – Nagyságos légionista úr kimenőre készül! – a nagyságos légionista urat nyilván várják a lányok. Vannak is itt lányok. Morogtam elégedetlenül. hát akadhatnak. Csak egy kis ügyesség kell, hogy megtalálja őket az ember. Akiket az ember megtalál, azok nem lányok. Mondtam még több elkeseredéssel. Na, Hát az minden esetre szerencse volna, felelte, és hangjából sugárzott a jó indulat. Ha nem találna senkit, mert hát így legalább nem tennék ki a légiót egy lányon keresztül a világ megvetésének. Ezt nem értettem egészen tisztán, feleltem. Mi köze egy légiónak ahhoz, ha egy lány megveti a világot? Na, ettől kisé megzavarodott. Na, na a, hogy, hogy is volt ez? Na, várjon már pillanatra, itt valami félreértés van. Én azt akartam mondani, hogy a légió az, amit megveti a lányt, mert a, a világ a... I I illetve a világ az, akit a, a lány a, a légion keresztül a. a, a fene egyebek maga pofáját, disznó. Hát teljesen összezavart. Na, e egy szóval menjünk, csak szépen sorjában. A világ az, aki a lányon keresztül. Nem, nem. A, a világ az, aki megveti a légiót, Na, és ezt a megvetést a lány közvetíti, ha meglátja magát, és azt tapasztalja, hogy itt a rendhez nem értő becstelen altisztek szaladgálnak. Ha, na, hát egy, egy, egy pillanat. Vágtam közbe izgatottan. Hogy látja meg a lány rajtam, hogy az örmesterem becstelen? Mert tegyük fel, hogy úgy is van. Tehát végeredményben az is gazember, aki leáll magával vitatkozni. Hú! Csatorna töltelék. de hát hiszen éppen maga mondta most. Hát de én, én, a, a, azt, azt csak metamorfózisképpen említettem. Fóra. Mi, mi, mi a nehézség? Mondom, fora. Metamorfózis az átidomulás. A metafora az az a képes beszéd. Aha, szóval tanítani akar engem? Jaj, de hogy akarom én tanítani? Csak megállapítom, hogy mi az igazság. Maga egy örmesternek ne állapítsa meg, hogy mi az igazság. Azt majd én állapítom meg. Az igazság az, hogy magának hiányzik egy gomba zubonyáról. És ha pillanatokon belül nem tűnik el innen, és nem dolgozik egész délután azon, hogy ez a gomb ne hiányozzod a jövőben a kabátjáról, akkor úgy belerúgok, hogy éhe a levegőben. Mondanom, piszak! Hát, így voltunk. Az őrmester célzásaiból nyugodtan meg lehetett állapítani, hogy... Kimenőről ma már szó sem lehet. Viszont, amint önök is tudják, Mesmedben Ibrahimnak határidőre kellett leszállítanom a pofont, ab oázis, mert különben vége a hitelemnek. Kockás, ez az öntel csirkefogó, aki minden nehézséget játszik könnyedséggel legyűr, Valószínűleg megvető mosolyi na napirendre az esetem fölött, és fölöttem, ha megtudná, hogy vállalkozásom már az elején csütörtököt mondott. Na most mit lehet itt tenni? Egy légionista engedelmeskedni tartozik fejje valójának, és ha a fejje való azt parancsolja, hogy ne menjek ki a kimenő napján, akkor a légionista nem megy ki a kimenő napján. Ez a függelmi szabályzat alapja. Nos kérem, hát mit tesz tehát a légionista? A légionista káromkodik egyet, dühösen visszafordul és elindul a legénységi szobák felé. Azután meg még egyet káromkodik, mert hát hogy dühös. Azután meg retteneteset káromkodik, mert hát hogy borzasztóan dühös. Végül mielőtt a legénységi szobák elé érne, hirtelen, szabályosan jobbra kanyarodik. Kényelmes, úgynevezett húsz kilométeres menettempóban az erőt faláig megy. Ott egy légtornást is megszégyenítő kecsességgel felpattan a fal tetejére, a másik oldalon leugrik, és most már erőltetett, úgynevezett 30 kilométeres menettempóban elindul Anszulla felé. Tarsójában egy kis hideg kecske hússal, a kulacsában vízzel, és tenyerében elkövetkezendő súlyos pofodok csiklandós viszketésével. <gül> Na, ennyit a függelmi szabályzat alapjáról.